A hallgatókat. szavó Péter már itt van velünk, és folytatódik a gyógynövények ismertetése, és azoknak a védikus szereknek, a ajurvédikus szereknek, amiket, hát gondolom, itt is meg lehet kapni. Előszak mindenkit. Az ajurvédában természetesen nagyon sok gyógynövényt használnak, és ez egy ősi kultúra, amit igazából, hát nagyon Magyarországon is nagyon el volt terjedve ez valamikor, és sajnos ez már kiment a köztudatból, noha egyre inkább jönnek vissza most már ezek az ismeretek, mert egyre inkább érdeklődnek az emberek, a természetes gyógyítási módok, és a természetes megelőző tudomány iránt, és itt elmondanák megint egy pár ajul nagyon fontosnak tartott gyógynövényt, és fűszert. Mint nagyon ismeretes az indiaiak fűszereket, mint gyógy, gyógyító eszközt használják és ezért uh, igazából az, az ő főzésük, ez, uh, amikor egy, egy kifinomult, uh, hát uh, uh, amikor ez egy kifinomult, uh, hát uh, bizonyos az ér el, ugye akkor, akkor uh, akkor ezeket a fűszereket mind gyógyítóeszközöket használják. Először is szeretnék beszélni a kurkumáról, amit Magyarországon egyre inkább ismernek. A, a, a kurkuma az el van terjedve nem csak Indiában és Ázsiában, a Dél-Ázsiában, hanem Dél-Amerikában és Mexikóban is, ahová gondolom, hogy a hindú bevándorlók vitték oda, és a, ott is különösen rizs, ételekhez uh, nagyon használják. Uh, a kurkuma igazából az uh, az eredeti indiai kurkuma, ami, uh, amiről itt szó van, ami egy gyógynövény. Ez egy máj tisztító. Ez, ez védi a májat a toxinoktól és uh, tisztítja a májat. Ez egyébként nagyon erős uh... Módon bemegy a véráramba, és ha egy kurkumás ételt eszik, akkor néhány óra múlva szinte érzi a, a, a kezén, hogy, hogy, hogy ez, az, ez a kellemes illat megjelenik. Igen, és éppen itten arról van szó, éppen ideírtam, hogy vérkeringés, uh -huh. és a vérereket is építi és erősíti, és a falakat a, igen, a, a gyógyítja. Ez segíthet olyanoknak, akik valamilyen érrendszeri betegségbe szenvednek? Természetesen, mm -hmm. természetesen. Azoknak, akik egy ilyen... az nem mint fűszert kellene alkalmazni, hanem inkább lehet vagy egy tájoldatba inni, mint például egy, egy italt, mm -hmm. kicsit meg is meleg tejjel, vagy pedig teába. És hmm. akkor lehet ízesítőt beletenni, vagy lehet más a, hmm. a, különböző dolgokat is a, hozzátenni, hogy egy kellemes teja hmm. legyen. És lehet egy, a, egy erős oldatot is főzni belőle és akkor egy kis vizet vagy, vagy tejet adni hozzá, és akkor összekeverni és mm -hmm. meginni. Amire vigyázni, hogy nagyon fest, mint a cékla, tehát nyomot hogyha igen, ilyesminek. Igen, igen, pontosan erre kell vigyázni. Szintén rákellenes, egy rákellenes gyógyszer a rák megelőzéséhez, ez egy nagyon fontos gyógynövény, és egy természetes antibiotikum. Most már azt mondják, hogy megakadályozza a hív terjedését például a szervezetbe. Természetesen itten nem tudom, hogy milyen mennyiségről van szó, hogy mennyit kell fogyasztani ebből úgy napokon át, de, de minden esetre. A napi kétszer mondjuk egy, a, egy teát, kurkumás teát meginni, az senkinek nem mm. árt. De ha csak például valaki úgy főz, hogy mindig kurkumásan főz, és ez belefőzi, akkor az ugyanúgy jó. Természetesen az ugyanúgy jó. Mm. Egy másik kajolvédában nagyon elterjedt a gyógynövény, az édesdökér, a liköris. Nagyon sok, mindenre jó, rengeteg betegség ellen. Használandó, elsősorban egy gyulladást csökkentő, és vírusok és baktériumok okozta fertőzések ellen nagyon jó. Tisztítja a vastagbélfalat és a vastagbélt, és segíti a nyálka feloldását a tüdőben mm -hmm. például, és a különböző hurutok meg ezekben a helyeken. Nagyon jó aszma, krónikus fáradtság, herpes vírus, PMS, nem tudom, rengeteg, rengeteg dolog, amire ez jó, de minden esetre elsősorban azt kell tudni erről, hogy ez egy, gyó, egy nagyon erős gyulladás csökkentő, és, és vírusos és baktériumos fertőzések ellen nagyon jó tea. Egy másikban, amit világszerte úgy ismernek a jóva urszi, Uva Urci, ez uh, Magyarországon úgy hívják, hogy levél, ez végül is egy latin szó Uva Urci, azt jelenti, hogy medveszőlő. És ennek a levelét kell használni, a levél, Ez egy besetisztítő, egy nagyon erős besetisztítő. Ez Magyarországon is nő? Nő, Magyarországon is nő, ismeretes, nagyon kevesen ismerik, de meg lehet kapni már reformérelmi szörboltokba. Uh, nem uh, szóval nem olyan nagyon zacskósan, amit bele kell lógatni a vízbe, hanem természetes, amit ki kell főzni. Uh -huh. És uh, egy nagyon erős vesetisztító és a vesekő oldó is. Uh -huh. Igen, és uh, különösen férfiaknak, ez nagyon ajánlatos, mert problémák a szenvedőknek, ez nagyon, uh, ez nagyon jó. Uh, különösen amikor a megnagyobb adott prostatát esetén egy uh, újabb a gyógynövény, amiről szeretnék beszélni, ez a cayenne bors. Ennek a használata is nagyon elterjedt Indiában, és uh, különböző helyekén, természetesen Mexikóban és Közép-Amerikában is, de az Egyesült Államokban is felismerték a cayenne a jelentőségét. és uh, A cayenne bors az elsősorban az emésztést, a nyirok és a vérkeringési zavarok, a nyirokrendszerben és a vérkeringésben felállt fel, hát a, a fennálló zavaroknak a gyógyítására, megállítja a vérzést, például gyomorfeké esetén. Nagyon a, a, én ismerek, a, embereket, akik meggyógyított, meggyógyultak gyomorfekéből, és komoly problémáig voltak. Ez elég furcsa, mire, hogy a az olyan kis, az nem az a csiliféleség? Hát olyasmi, igen, de nagyon furcsa, de például mm -hmm. nagyon jó a szemnek és mint szemöblöketőt lehet használni. És nem csíp? És nem csíp. Mint szemöblöketőt lehet használni. Igen. És, és kitisztítja a szemet, sokkal jobb mindezek a nem tudom én, különböző dolgok, amiket itt ennek a drogériával lehet kapni. Ez egy természetes dolog. Uh, igen, és mondom, én, én ismertem olyanokat, akik, akik gyomorfekéből meggyógyultak kajenbors és, és alavéra használatával egy sziverősítő, nagyon jó szívbetegeknek. A végezetül mindig mondtuk, hogy szeretnénk beszélni egy bizonyos hát szimptomáról vagy betegségről. Hát itt felírtam a fejfájást. Ez azt hiszem nagyon aktuális dolog, mert ebbe a hőségbe meg ilyesmi az embereknek előfordul. Mi okozza a fejfájást? A fejfájásnak különböző okai vannak. Mindig az ajurvéd, de mindig az okot vizsgálja. Ugye nem az, hogy fáj a fejem, és akkor a fejet próbálja jógyítani, hanem mi okozza a fájást? A felfájásnak az oka lehet stressz. Lehet egy, egy homlok probléma, ez a színusz, ugye, ami tudjuknak, hogy színusz probléma. Lehet egy izomgörcs, egy izomfeszültség, ami megvan a nyakba. Akkor lehet kávé kávé túl sok, vagy uh -huh. a kávé hiánya annak, akit, aki, aki már rászakadt. Ha lehet a szemtől, amikor nagyon sokat használjunk uh -huh. a szemeket, vagy pedig nem jó szemüveget használunk, uh -huh. vagy pedig kellene szemüveget használni, de nem használjuk, akkor lehet, lehet ez a reuma, hogy okozhatja, Általában a fejfájás, fe, és éjség természetesen, általában a fejfájás való, több, többnyire valami más problémának a jele, ami a szervezetben meg, a, megvan, és az lehet egy egészen jelentéktelen kis probléma, ami kihat ugye a, hát az idegekre a fejbe. A teák, amik erre jó a ginkó, a kamomil, a káva-káva. Ezek nagyon ismertek, a Jurvédában az Asvaganda és a gatu különösen a gatu ezeket meg lehet kapni. Ezek mennyire hatnak az okra? Hogy uh, mennyire fejfájást nyugasztják el? Hát uh, a gatu és az Asvaganda az, uh, az sok mindenre hat, de elsősorban az migrén, az migrén típusú fejfájásra jó. Uh, Azért, mert feloldja a stresszt, az asvagandáról uh -huh. tudatos, hogy az az emberek, akik, uh -huh. akik stresszben szenvednek. Uh, és uh, szóval enyhitti azokat az izmoknak, amik a szem körül vannak, amik általában, a, amikor stressz van, vagy amikor, amikor a szemünkkel van probléma, vagy akármi, és mi ezek a, szóval ezek a, Ezek a problémák fellépnek, és ezek végül is uh, uh, uh, ezeknek a kis apró izmoknak, és a kis apró ereknek tulajdoníthatók be. Uh, akkor uh, végezetül szeretnék még uh, mondani egy-két dolgot. Uh, itt hoztam egy kis könyvet, ami most jelent meg. Úgy hívják, hogy GM-mentes ismertető. Ez a Greenpeace adta ki, ez most jelent meg júliusban, 2004-ben. És ajánlom, hogy ezt, uh, ezt valószínűleg... Uh, ez egy ingyenes kis könyv? Ingyenes kis könyv, igen, és általában uh, a reformi a azt hiszem, hogy ezt uh, kellene tárolni és ingyen, uh, ingyenesen osztogatni azoknak, akik itt érdekli. Uh, végül is uh, most nagyon sok szó esik ugye a, a, a génmódosított növények utána beléptünk az EU-ba, bizonyos uh, engedmények uh, uh, vannak uh, előtérbe helyezve. Magyarországon eddig tiltva voltak ezek a dolgok, most valószínűleg uh, megjelennek. Ugye, és uh, sajnos Magyarországon is megjelentek már élelmiszerekbe, különösen azok az élelmiszerek, amikor külföldről jöttek be, de már Magyarországon gyártott élelmiszerekbe is, uh -huh. amit vegyes, ezek a multi cégek uh -huh. gyártottak itt Magyarországon. Főleg amerikai, akkor meg nincs is jelölve. Ha ja. amerikai, akkor meg nincs is jelölve, igen. És uh, nagyon fontos, hogy uh, mi el, elfelől tájékozódjunk, mert ön vásárlóként tud a legnagyobb nyomást gyakorolni az érelmiszérgyártokra és a forgalmazokra, hogy ne használjanak génmódosított összetevőket élelmiszereinkben. Magyarországon különösen nagy veszély áll fel, fent abban, hogyha például itten génmódosított termékeket kezdenek vetni és aratni. Azért, mert mert például az Alföld az egy sík, ahol állandóan nagy szelek vannak, és és amikor egy bizonyos parcellán, egy bizonyos kis helyen, akármennyire kis helyen is génmódosított uh, kukoricát, vagy a... Kevesen tudják, hogy Magyarország... Ugye ez beporozza a másikat, és akkor az egész, az gén, az egész génmódosítás uh, ellenőrizetlen módon folytató. Persze, uh -huh. persze. A, a nem lehet használni a magokat újra. Ugye, hogy nem lehet azt tenni, azt csinálni, uh -huh. hogy, hogy egy, egy részét a magyar paraszt mindig félreteszi a magyar termelő, uh -huh. félreteszi a magoknak egy részét. Jó, mondjuk majd a már nem mert hibridet használnak. Mert hibridet eleve... használnak, szóval ez eleve nem igen. jó, de, de uh -huh. azért még mindig vannak akik, uh -huh. akik ezt, ezt így, így csinálják. Uh, és ez, ez csak az egyik probléma, különösebb, nagyon sok problémája merül fel, azért, mert egyáltalán nem ismert az, hogy mik ennek a veszélyei, uh, és és ha, ugye ennek haszna igazából senkinek nincsen. Nincs egy effektív haszna, mert eddig is megvolt minden ennek. Pontosan, nincs semmi haszna ennek, csak azoknak a cégeknek, akik ezeket a vetőmagokat elé állítják, ezek nagy, hát vegyszer egyik Mondjuk ebben rejlik van. egy olyan üzleti cél, gondolom, hogy monop monopolizálják a vetőmagokat. Hát természetesen ezeket terjesztik el a többi ravására, akkor függővé válnak egy itali Függővé válnak, Ő tőlük kell megvenni, Igen. például hatalmas nagy botrányok vannak uh, Indiába is, mert uh, Indiába uh, hát uh, ingyen osztogatták szét ezeket a vetőmagokat és megjött a termés, és a termés jó volt, és uh, nem tudom hány százezer indiai hát, uh, földműves uh, uh, mentőnkre Azért, mert jött egy asszály, ugye, és akkor nem volt termés, és nem tudták eladni ugye a, a, uh -huh. a, a, hát a, a termés, nem uh -huh. lehetett el, mert nem volt termés. Uh -huh. Viszont ah, nem tudtak újra vetni, mert meg kellett volna most már venni ugye a uh -huh. nagy céget. És nem volt már magjuk sem. És nem volt magjuk, és nem volt uh -huh. pénzük semmivel amivel megvegyék. Mondjuk, hogy... egy ez egy nagyon durva átverés. Nagyon durva átverés, igen, és ezért az indiai kormány beperelte ezt az egyik nagy céget, az amerikai céget, a Monsantot. És ez a per még most is folyik. Különben nagyon sok per van Amerikán belül is. És, és remélhetőleg most már sikerül Amerikába is eléggé leállítani ennek a hát erről majd lesz még szó Köszönjük szépen, az a juridikus figyelőt hallották Szavó Péterrel és egy kis kitekintéssel a szomorú jövőre a <gül>